Жива туга, гострою колючкою встромилась людям в груди. «Скорбі розрішаєши!» Здалося, скрізь із ветхих церковних стін посипався порох. Кам'яні лики святих злякано одлетіли кудись далеко-далеко. Здивовані, стурбовані слухають цю живу, невтримно з грішного світу скурботу, що вперше закричала тут поміж мертвими стінами. Забувалося, де в церкві вікна, де двері, торкнуло щось у груди. Оце, мабуть, і є той самий талант. Тетяна, здавалось, росла, ніби почувши свою владу над людьми, вона виступила зряду наперед. Стала в гордій, незалежній позі, Запишалась. Очувалася сила. Сила нова, непокійна, жагуча, Сила грізна, що однеї торохтіло Сухе дерево, і чорніла стара позлота В церкві осипалася, як од вітру. Ось-ось, здавалося, Роступляться темні стіни, стане видна далечінь зелена, синє небо та ясне сонце. В'євтар був забутий. Щось сторонє, настирливе почало густи, шипіти, намагаючись звернути на себе увагу, дедалі дужче й дужче. На клиросі поміж співаками почалася якась руханина. Нелад в голосах. Один із співаків злякано замахав руками, і хор замовк. Тоді ясно стало чути стриманий, але роздратований гнівний голос. Годі, замовкніть, схаменіться. Тут святе місце, тут храм Божий. Годі кажу. У малі двері з вівтаря визирав отець Василь, бліди як глина, очі зеленяві, злісні, дивився на Тетяну і шипів. Це що за вигадки? Нащо воно мені? Артистів мені не треба, тут не опера. Люди нічого не розуміли, перезирались і перешіптувались. Тетяна стояла рівна, як струна, і як біль біла. Помалу почала червоніти, і зразу, мов, квітка розцвіла, поломанем зашарілася. промовила тиха. «Що ж я такого зробила?» «Мовчи, грубіянко! Не смій мені суперечити в церкві! Тебе, по правилу, не слід би було і на поріг сюди пускати!» Очі Тетяни гнівно закурилися, щось думала. Промовила стримано проти так, що всі в церкві почули. Чого ж то так, батюшко? Мені коси ніде ще не стригли. Церков завмерла. На селі подейкували, що хтось із селян застукав попа коло своєї молодиці, хотів косу серпом отяти, откупився. Піп затопотів ногами. Вон, негодяйко з храму! Тетяна йому грубо. «Не маєш права! Не твоя церква!» Піп. «Сторож! Сторож! Виведи її негідницю!» Рябий бородатий сторож, що стояв коло вівтаря, кашлянув у руки і рішуче став протискуватись до півчі. Тетяна шпурнула ноти на пюпітер, вийшла з клиросу. Розштовхуючи собі дорогу, червона, гаряча, з потуманеними очима, вона опалювала диханням людей і прямувала до дверей, як буря. Люди розтопались перед нею, як перед огняним вітром. Коло порога повернулась. Я поїду жалітися! Я... я... я... я архірея! Я... я... Побігла. Піп їй слід із глумом Іди, іди жалійся, я за тебе ось ще не так візьмуся, десь там тинялася в ката по балаганах, прийшла до церкви бешкет заводити. Бачили таке? Артистка. Люди чуманіли. Раптово в бабинці між жінками одна кинулась, як зосну, зірвалась із місця.